Capitolul 60. Lua masa în cartierul Soho. Filip tremura de bucurie. Nu alesese unul dintre restaurantele acelea ieftine, aglomerate de oamenii onorabili dar nevoiași, care cinează acolo cu credința că au un aerbohem și cu convingerea că fac economie. Alesese un local umil, ținut de o pereche de franțuși, cum se cade din Rouen. Filip îl descoperise din întâmplare, fiind atras de înfățișarea galică a vitrinei în care se afla de obicei o farfurie cu o fleică crudă, între două platouri cu legume. Chelnerul era un franțuz jigărit care se străduia să învețe englezește tocmai într-o casă unde nu se vorbea decât franțuzește. Iar clienții erau câteva doamne de moralitate dubioasă, vreo două perechi căsătorite cărora li se rezervau propriile lor șervete și câțiva tipi ciudați, care veneau să ia în grabă o masă frugală. Mildred și cu Filip reușiră să-și găsească o masă unde să stea singuri. Filip trimisese chelnerul să le aducă un vin de burgundia de la o cărciumă învecinată și luară o supă de zarzavat, o fleică din vitrină cu cartofi și o omletă cu vișinată Și meniul și localul erau într-adevăr cadrul potrivit pentru o idilă romantică. Mildred le-a început cam rezervată în aprecierile ei, Mie e cam frică de localurile astea străine, că niciodată nu știi ce-ți bagă în mâncărurile alea amestecate." Începea treptat-treptat să se simtă emoționată. Îmi place localul ăsta, Filip. nu e așa că te simți liber să-ți pui coatele pe masă?" Intră un bărbat înalt cu o coamă de păr cărunt și o bărbuță hirsută. Purta o pelerină jerpelită și o pălărie moale cu boruri mari. Îl salută pe Filip, care îl mai văzuse tot în acest local." Are o figură de anarhist," zise Mildred. Păi chiar așa și e, unul din cei mai periculoși anarhiști din Europa. A stat prin toate închisorile de pe continent și a asasinat mai multă lume decât oricare alt gentleman care n-a fost încă spânzurat. Întotdeauna poartă o bombă în buzunar și, bineînțeles că e destul de greu să faci conversație cu el, pentru că, dacă îl contrazici, o așează pe masă cu mult subînțeles." Mildred se uită cu groază și mirare la acest necunoscut, dar apoi îi aruncă o privire bănuitoare lui Filip. Văzut clipirea de veselie din ochii lui și începuse să se încrunte la el. Văd că mă cam ei peste picior." Filip chicoti de bucurie. Era un al noulea cer, dar lui Mildred nu-i plăcea să-și bată nimeni joc de ea. Nu văd ce așa așa nostim să spui minciuni. Ei, hai, nu te supăra." El luăm pe care fata și-o întinsese pe masă și o strânse ușurel. Ești frumoasă și aș fi în stare să sărut și pământul pe care calci," îi zise el. Îl înnebunea pur și simplu paloarea verzuia tenului ei, iar buzelei subțiri, aproape albe, exercitau o fascinație extraordinară asupra lui. Din pricina anemiei fata respira greu și ținea mereu gura între deschisă. Asta îi sporea oarecum farmecul. Și tu mă placi puțin, nu?" întrebă el. Păi, tu ce crezi? Dacă nu te plăceam, veneam eu aici?" Ești un gentleman în toată puterea cuvântului. Asta trebuie să o recunosc." Termina să rămasa și beau cafele. Lăsând la o parte orice economie, Filip fumă un trabuc care costă trei penii. Nu-ți poți închipui ce plăcere îmi face să stau pur și simplu în fața ta și să te privesc." Grozav am mai tânjit după tine. Muream de dorința de a te vedea măcar o clipă. Mildred zâmbiu ușurel și se îmbujoră puțin la față. De data asta nu avea criza de dispepsie de care sufera de obicei imediat după masă. Se arătă față de Filip într-o dispoziție mai favorabilă decât o avusese vreodată și blândețea neobișnuită din ochii ei îl umplu de bucurie. Instinctul îi spunea că e o nebunie să se dea cu totul pe mâna ei. Singura lui șansă era să se poarte nepăsător și să nu-i permite niciodată să-și dea seama de patima nestă vilită care clocotea în pieptul lui. Fără îndoială, ea n-avea să facă altceva decât să profite de slăbiciunea lui. Dar acum nu zbutea să fie prudent, ei vorbi de tot chinul pe care îl îndurase cât fusese departe de ea. Îi povesti cum se luptase cu el însuși, cum încercase să-și învingă pasiunea, cum crezuse că a izbutit și cum descoperise că e la fel de arzătoare ca și înainte. O iubea atât de mult încât nu-i păsa dacă suferă. Își dezvălui tot sufletul în fața ei. Parcă ar fi fost mândru să-și etaleze toată slăbiciunea. Nimic nu l-ar fi încântat mai mult decât să poată rămâne mai departe în restaurantul acela sărăcăcios, dar intim. Numai că el știa că Mildred vrea să se distreze. Era agitată din fire și, oriunde s-ar fi aflat, de la o vreme vroia să plece într-altă parte. Îi era teamă să nu o plictisească. Ei, ce-ar fi să mergem la un music hall?" Îi trecut fulgerător prin minte gândul că, dacă ar ține cât de puțin la el, ar zice că preferă să rămână acolo. Tocmai mă gândeam că dacă e să mergem în altă parte, ar fi timpul să plecăm," răspunse ea. — Atunci haidem! Filip avea impresia că spectacolul nu se mai termină. În mintea lui plănuise punct cu punct ce o să facă după aceea și când se urcare trăsură, își strecură ca din întâmplare brațul pe după mijlocul ei. Dar și-l retrase repede scoțând un țipăt. Se înțepase. Mildred râse. — Iaca, vezi ce ți se întâmplă dacă pui mâna unde nu trebuie, zise ea. Eu știu întotdeauna că bărbații o să încerce să mă cuprindă cu brațul, dar aculă ăla ai pune totdeauna la punct. Am să fiu mai atent. Întinse din nou brațul pe după mijlocul ei. Mildred nu făcu nicio obiecție. Vai ce bine mă simt, oftă el fericit. Mă rog, dacă-ți face plăcere, replică ea. Tresura îi purtă pe strada St. James până la Hyde Park și Filip o sărută la repezeală. Îi inspira o teamă ciudată, așa că trebuie să-și adune tot curajul. Fata ași întoarse buzele către el fără să scoate o vorbă. Nu-ți puteai da seama dacă o face cu plăcere sau cu neplăcere. Ah, de-ai ști de câtă vreme doream să o fac, murmură el. Încercă să o sărute din nou, dar ea a întoarse capul. ce mult, nu-i bun, zise ea. Trăgând înădejdea să o mai poate odată, o odată, și el trenul până la Hernhill și în capul străzii o întrebă. Nu vrei să mă mai săruți odată?" Fata îi aruncă o privire indiferentă și apoi se uită în jur ca să se asigure că nu-i vede nimeni. N-am nimic împotrivă." Filip o cuprinse în brațe și o sărută pe timaș, dar ea l împinse. Vezi că-mi deranjez pălăria, prostitule. Vai, ce neîndemânatic ești!"